Vești din Folclorul maghiar. PINCO A fost odată ca niciodată un tăietor de lemne, care era la fel de sărac ca un șoarece dintr-o biserică. Într-o zi a spus soției, Nevastă, pregătește-mi o turtă sau două, să le iau cu mine în pădure să nu mă mai întorc la masă. Soția i-a pregătit turtele, i le a pus într-o deseagă, iar omul a pornit spre pădure. Într-o vale treia un om numit Palato, care avea un băiețel numit Pinco. Lui Pinco îi plăcea sunetul toporului și s-a strecurat lângă omul nostru I-a cotrobuit în desagă și i-a luat turtele, apoi le-a mâncat până la ultima firimitură Bătrânul Palato a prins de știre despre fapta fiului său Unde ești, Pinco? și și-a chemat fiul casă. Aici sunt, tată Vină odată acasă Unde ai fost? A, tocmai am înfulecat turtele de porumb ale tăietorului de lemne Nu ți s-a făcut milă de el? Ia aminte la vorbele mele Pentru faptul asta. îl vei sluji trei ani fără simbrie Pinko s-a întristat, dar nu avea ce să facă S-a întors la tăietorul de lemne Când a ajuns acolo a spus Moșule, eu ți-am mâncat turtele să-ți fie de bine, băiete Dar nu e atât de simplu Tata m-a pedepsit și trebuie să te slujesc trei ani fără simbrie Nu e nevoie, băiete, nu-ți pot purta de grija. Îmi pot câștiga singur existența? Și minune mare Tăia trunchiurile de copac și crăpa buștenii cu mâna goală Le făcea în bucăți de un metru pe care le așeza direct în grămezi Până la apusul soarelui tăiase deja toată pădurea Putem merge acasă acum? A, păi da, dar vreau să adun niște vreascuri pentru nevastă Pinco s-a pus pe treabă, în scurtă vreme adunase atât de multe vreascuri încât nici 20 de boi nu le-ar fi putut duce Le-a ridicat pe toate împreună cu bătrân și le-a dus acasă A doua zi tăietorul trecu pe la casa fiecărui bogătaș să-i anunțe că le tăiase lemnele pentru iarnă Acestora nu le-a venit să creadă și și-au trimis slujitorii în pădure Seara slujitorii s-au întors cu vestea că pădurea era tăiată în întregime Bogătașii n-au avut încotro și au trebuit să-l plătească După ce și-a primit răsplata, omul s-a sfătuit cu Pinco și au hotărât să se ducă la boier să ceară de lucru Ați venit la țanc? le-a spus boierul Am un câmp de arat, aș putea da de lucru la 100 de persoane ca voi Omul nostru s-a dus la târg cu Pinco, a cumpărat o pereche de viței și s-au dus împreună pe câmp Acolo erau mulți zilieri care arau cu câte 12 boi deodată Pinco s-a proțăpit în mijlocul câmpului și până la prânz a arat mai mult decât zilierii cu câte 12 boi Ceilalți ieri au rămas gurăcască la vederea vițeilor fermecați și-au dorit să-i cumpere Pinco le-a cerut o baniță de galbeni și 12 din boii cu care arau ei Au dezbătut problema pe toate fețele și l-au convins pe boier să accepte târgul S-a măsurat banița de galbeni și s-au dat cei 12 boi, apoi i-au alungat de pe câmp Zilierii s-au apucat de arat, dar viței erau încăpățânați și nu se mișcau Nu au ajuns la nicio înțelegere Au adus la cunoștința boierului, care a dat poruncă să fie găsit Pinko chiar și în gaură de șarpe L-au adus pe Pinko, care a pus mâna pe plug, a dat din bici, iar cei doi viței s-au pus în mișcare de parcă erau trași de funie Arați mai departe, i-a îndemnat el și s-a dus acasă A discutat cu bătrânul și au hotărât să se ducă la împărat să-i ceară lui ceva de lucru Mă bucur că ați venit, a spus împăratul Am multe grâne de îmblătit, aș putea da de lucru la o sută de oameni S-au dus în hambar, unde erau multe căpițe de paie Pinko a apucat o căpiță și a împlătit o în 5 minute Apoi s-a apucat de celelalte căpițe, de grâu, de ovăz, de mei, de orz și le-a îmblătit de îndată pe toate L-au anunțat pe împărat Vai, dar nu așa trebuie să le îmblătești!" Dar cum?" Fiecare separat, grâul într-o parte, orzul în alta, meiul în alta, ovăzul în alta!" Nicio problemă!" Și minunea minunilor, fiecare grân a fost pus într-o grămadă separată Ei, ce răsplată dorești, fiule?" Un sac de grâu!" a spus Pinko. Bine, poți să vii după el oricând vrei." S-au întors acasă și împreună cu bătrânul și soția lui, au adunat cămăși și ceașafuri din care au cusut timp de o săptămână un sac. Să mergem să ne luăm plata!" a spus Pinko. A doua zi s-a înfățișat la împărat. Acesta i-a ordonat Vătafului să-i dea lui Pinko un sac cu grâu. Pinko și bătrânul s-au dus în fundul hambarului, au scos sacul și au început să-l umple cu grâul pe care îl seră. Dar numai un colț de sac se umpluse astfel Vătaful s-a dus în fugă la rege să-l anunțe ce fel de sac aveau Împăratul a răspuns E, acum nu mai contează, trebuie să-i dăm plata Mai rămâne de văzut însă, sacul lor mai trebuie și transportat de aici Au pus în sac și grâul din urmă cu un an și pe cel de acum doi ani iar cu grâul din urmă, cu 10 ani, nu s-a umplut nici măcar jumătate de sac Ce fel de împărat aveți și voi? Spuse Pinco, nici măcar nu e în stare să mă plătească Spunând acestea, a luat sacul în spinare și a plecat cu bătrânul În mânia lui, nici nu și-a luat la revedere de la împărat Dar acasă la bătrân, bucuria a fost mare Acum aveau de toate, grâu, lemn, boi, comori Puteau trăi în belșug Timpul a trecut Pinco i-a spus bătrânului Mâine să împlinesc trei ani de când am venit la voi Trebuie să plec În zadar a fost rugat să rămână Pinco a plecat Acasă a fost primit cu brațele deschise El și tatăl său mai trăiesc și acum De nor fi pierit între timp